és nem utolsó sorban Dauk gyűlölete. Ezek együtt, umura és közben egymásra is hatva, még mindig töredékei voltak csupán a körülmények és okok összességének, melyek umut olyanná formálták, hogy sántasága ellenére életben maradjon. Az összes komponens feldolgozására, a világegyetemnek ebben a jelentéktelen részében egyedül a Galatea elektronikus agya lett volna képes,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 Testének súlya ép lábán, balválla érzi a bokor leveleinek csiklandozását. Egyetlen gyanús mozdulat a tűz mellett, a lába egy pillanatra átveszi az ép terhét, egy villanás, és már a bokorága is sem rezegnek utána. Eor mind hevesebb kézmozdulatokkal kísérte szavait. Dáú dühös volt már azóta, hogy Eor először kiejtette Umu nevét,